Розділ 5. Збирати речі, загалом кажучи, потреби не було, тому що Артем, по суті, ще нічого й не розпаковував, та йому й не було, що особливо розпаковувати. Незрозуміло було тільки, як непомітно винести автомат, щоби не привернути чиєїсь уваги. Автомати їм видали громістки. Армійські, калібру 7,62 мм, з дерев'яними прикладами. З такими одороблами на ВДНГ завжди відправляли каравани на найближчі станції. Артем лежав, зарившись у ковдру з головою, не відповідаючи на здивовані запитання Женьки. Чому Артем тут задає хропака, коли зовні так круто? і чи не захворів він бува. У наметі було жарко і задушливо, тим паче під ковдрою. Сон усе не брав, як Артем не намагався змусити себе заснути. І коли нарешті він задримав, видива були дуже неспокійними і розмитими. Не би крізь каламутне скло, він кудись біг, Розмовляв з кимось безликим, знову біг. Розбудив його все той же Женька, труснувши за плече і пошепки повідомивши. Чуєш, Артеме, там тебе мужик якийсь, у тебе проблеми чи що? Насторожено запитав він, давай я всіх наших підніму. Ні, нормально все, просто поговорити треба. Спи, Женю, я швидко. Так само тихо пояснив Артем, натягуючи чоботи і чекаючи, поки Женька вляжеться знову. Потім він обережно витягнув з намету свій рюкзак і потягнув було автомат. І як раптом Женька, почувши металеве клацання, знову занепокоєно запитав. «А це тобі навіщо? Ти впевнений, що в тебе все гаразд?» Артему довелося відпиратися і вигадувати, що він просто хоче тут знайомому дещо показати, що вони поспорили, що все гаразд і так далі і тому подібне. «Брешеш!» – переконано резюмував Женька. А «Гаразд, коли починати хвилюватися?» Через рік, пробурмотів Артем, сподіваючись, що це прозвучало досить нерозбірливо, відсунув полог на мету і ступив на платформу. «Ну, пацане, ти й маррудишся!» Невдоволено процідив скрізь зуби бурбон, котрий вже зачекався на нього. Одягнений він був, як і раніше, тільки за спиною висів високий рюкзак. Твою маму, ти що збираєшся з цією дуриндою через усі кордони волочитися? Гидливо поцікавився він, показуючи на автомат. У нього самого на Артем ніякої зброї не виявив? Світло на станції померкло, народу на платформі не було, всі вже вляглися стомлені гулянкою. Артем все одно намагався йти швидше, побоюючись наштовхнутися на когось зі своїх. Але при вході в тунель Бурбон присадив його, наказавши сповільнити крок. Патрульні на коліях помітили їх і запитали здалеку, куди це вони зібралися о пів на другу ночі. Але Бурбон назвав одного з них наймення і пояснив, що у справах. Слухай, короче, повчав він Артема, запалюючи ліхтар. Зараз на сотому і на двохсот п'ятдесятому застави будуть. Ти це головне мовчи, я сам з ними розберуся. Шкода, що в тебе Калаш, геровесник моєї бабусі, не сховаєш нікуди. Де ти тільки відкопав погань таку. На сотому метрі пройшло гладко. Тут тліло невелике багаттячко, біля якого сиділо двоє чоловіків в камуфляжі. Один з них дрімав, а другий дружньо потиснув бурбонові руку. «Бізнес? Розумію!» Зі змовницькою посмішкою протягнув він. До 250-го метра Бурбон не промовив ні слова, похмуро крокуючи попереду. Був він якийсь злий, неприємний, і Артем уже почав каятися, що зважився вирушити з ним. Відставши на крок, він перевірив, чи все гаразд з автоматом, і поклав палець на запобіжник. Біля останньої застави вийшла затримка. Там Бурбона чи то не настільки добре знали, чи то навпаки знали дуже добре. Так що головний відбив його в бік, змушивши залишити рюкзак біля багаття, і довго допитував про щось. Артем, почуваючись доволі по-дурному, залишився біля багаття і скупо відповідав на запитання чергових. Ті явно нудьгували і були не проти поговорити. Артем з власного досвіду знав, що якщо чергові говірки – це добрий знак. І якщо не тягують, то все спокійно. Якби зараз у них відбувалося тут щось дивне, повзло би щось із глибини співдня. Хтось би намагався прорватися, або чулися підозрілі звуки. Вони би збилися навколо багаття, Мовчали би напружено, і очі з тунелю не зводили. Отже, сьогодні все спокійно. Отже, можна йти, не боячись, принаймні, до проспекту Миру. «Слухай, пацан, ти ж не місцевий, з Олексіївської чи що?» Допитувалися чергові, заглядаючи Артему в обличчя. Артем, пам'ятаючи наказ Бурбона мовчати і ні з ким не розмовляти, про бурмотів щось нерозбірливе, що можна було зрозуміти по-різному, надавши запитувачам повну свободу трактувати його бурчання. Чергові, зневірившись домогтися від нього відповіді, перемкнулися на обговорення розповіді якогось Михая, котрий днями торгував на проспекті Миру, і мав неприємності з адміністрацією станції. Задоволений, що від нього нарешті відстали, Артем сидів і крізь полум'я багаття вдивлявся у південний тунель. Начебто це був той самий нескінченний широкий коридор, що й на північному напрямку на ВДНГ, де Артем зовсім недавно точно так само сидів біля багаття на посту на 250-му метрі. З вигляду він нічим не відрізнявся, але було щось у ньому, чи то особливий запах, несений тунельними протягами, чи то особливий настрій, аура чи що, притаманна тільки цьому тунелю, що додавала йому індивідуальності, роблячи не схожим на всі інші. Артем згадав, як Вічим сказав, що немає в метро двох однакових тунелів. Та й в одному і тому ж два різних напрямки, і ті відрізняються. Ця надчутливість розвивалася довгими роками походів, і не у всіх. Вічим називав це «чути тунель». І це у нього було, він цим пишався. І не раз зізнавався Артему, що вцілів у черговій терапаті тільки завдяки цьому своєму відчуттю. У інших, незважаючи на довгі мандри по метро, нічого такого не виходило. Деякі заживали незрозумілого страху, хтось чув звуки, голоси, поступово сувався з глузду, але всі сходилися в одному. Навіть коли в тунелях немає ні душі, вони все одно не стоять порожним Щось невидиме і майже невідчутне повільно і тягуче теченими Наповнюючи їх власним життям Наче важка холонуча кров у венах кам'яніючого левіафана І зараз, не чуючи більше голосів чергових Марно намагаючись розгледіти щось у темряві, що Навально тужавіла за десять кроків від вогню, Артем починав розуміти, що мав на увазі віччим, розповідаючи йому про відчуття тунелю. Далі цього місця йому не доводилося ще ступати у свідомому віці, і, хоча він знав, що за нечітким кордоном, окресленим полум'ям багаття, де багряне світло змішувалось із тремтячими тінями. Є ще люди, цієї миті не уявлялося йому е, цієї миті це уявлялося йому неймовірним. Здавалося, життя закінчувалося за десять кроків звідси, попереду більше нічого не було, тільки мертва, чорна порожнеча що відгукувалася на крик оманливою глухою луною. Але сидіти так довго, якщо затулити вуха, якщо дивитися вглиб не так, ніби намагаєшся там видивитися щось особливо, а інакше, немов намагаєшся розчинити свій погляд в імлі, злитися з тунелем, стати частиною цього Левіафана, клітинкою його організму. То крізь руки, що затуляють доступ звуків із зовнішнього світу, минаючи органи слуху, безпосередньо в мозок почне литися тонка мелодія. Неземне звучання недр, неясне, незрозуміле. Аж ніяк не той тривожний сверблячий шум, що виплескується із розірваної труби в тунелі між Олексіївською і Риською. Ні, щось інше – чисте, глибоке. Йому здавалося, що на якийсь час він зумів поринути в тиху річку цієї мелодії. І раптом не розумом, а радше пробудженою інтуїцією, пробудженою, напевно, в тому самому місці шумом із розірваної труби, збагнув Артем суть цього явища, не розуміючи його природи. Потоки, що вихлюпувалися назовність тієї труби, як йому здалося в ту секунду, були тим самим, що й ефір, який неспішно струмів тунелями. Але у трубі вони були гнійними, зараженими чимось, неспокійно бурхливими. І в тих місцях, де розпухлі від напруги труби тріскалися, гнів цей виливався поштовхами у зовнішній світ, несучи з собою тугу, нудоту і безум усім живим істотам. Артему здалося раптом що він стоїть на порозі розуміння чогось дуже важливого. Так, наче останні півгодини його блукань у непроглядній пітьмі тунелів і в сутінках власної свідомості, підняли завісу над великою таємницею, що відокремлює всіх розумних істот від пізнання істинної природи цього гротескного свідка вигризеного минулими поколіннями в надрах землі. Але одночасно йому стало страшно. Немов би він щойно зазирнув у замкову щілину дверей, сподіваючись дізнатися, що за ними, і побачив лише нестерпне світло, що било зсередини, обпалюючи очі. І якщо відчинити двері, то світло царини нестримно і спопилить на місці зухвальця, який зважиться відкрити заборонені двері. Але світло – це і є знання. Вихор всіх цих думок, відчуттів і переживань захлеснув Артема надто несподівано. Він був абсолютно не готовий ні до чого подібного і тому злякано відсахнувся. Ні. Усе це було лише фантазією. Не чув він нічого і нічого не відчував. Знову ж таки, грав уяви. Зі змішаним відчуттям полегшення і розчарування, він, зазирнувши в себе, спостерігав. Як перспектива, що розкрилася перед ним на мить, усі грізні і прекрасні горизонти стрімко меркнуть, тануть, і перед внутрішнім зором знову постає звичне каламутне марево. Він злякався цього знання, відступив, і тепер припіднято було, завіса важко опустилася назад, можливо, назавжди. Ураган в його голові затих так само раптово, як і почався, спустошивши і втомивши розум. Артем приголомшений сидів і все намагався зрозуміти, де ж закінчувалися його фантазії і починалася реальність, якщо, звичайно, такі відчуття взагалі могли бути реальні. Повільно-повільно його свідомість наливалася гіркотою побоювання, що він стояв за крок від просвітлення, від найсправжнісінького просвітлення, але не зважився. Не зважився віддатися на волю течії ефіру. І тепер йому все життя залишається лише блукати в притимку. Тому що одного разу він злякався світла справжнього знання. «Але що таке знання?» – запитував він себе знову і знову, намагаючись оцінити те, від чого так поспішно і боягузливо відмовився. Занурений в свої думки, він і не помітив, що принаймні кілька разів устиг уже вимовити ці слова в голос. «Знання, хлопче, це світло, а не знання – пітьма», – охоче пояснив йому один з чергових. «Правильно?» – весело підморгнув він своїм товаришам. Артемо торопіло втупився на нього, і так би й сидів, але повернувся Бурбон. Підняв його і попрощався з іншими, сказавши, що вони б, мовляв, ще затрималися, але поспішають. «Дивись, но!» – грізно сказав йому вслід командир застави. «Звідси я тебе зі зброєю випускаю!» Він махнув. Рукою на автомат Артема. Але назад ти в мене вже з ним не підеш. У мене з цього приводу інструкції чіткі. Говорив я тобі, бовдуре. Роздратовано прошипів Артему Бурбон. Коли вони поспішно рушили геть від багаття. Ось тепер як хочеш назад, так і пробирайся. Хоч це з боєм. Мені взагалі начхати. І знав же, знав же, що так мать твою все й буде. Артем мовчав. Він не чув майже нічого з того, що виказував йому Бурбон. Натомість хлопець раптом згадав, що відчим говорив тоді ж, коли пояснював про унікальність і неповторність кожного тунелю. Що в будь-якого з них є своя мелодія – і що можна навчитися її слухати. Відчим, напевно, просто хотів висловитися красиво. Але згадуючи те, що він відчував сидячи біля багаття, Артем подумав, що ось воно, що йому саме це і вдалося, що він слухав, насправді слухав і чув мелодію тунелів. Однак спогади про цю подію швидко блякнули, і через півгодини Артем не міг уже поручитися, що все це насправді сталося з ним, а не примарилось, навіяне мерехтінням полум'я. «Грасть, ти, напевно, не зі зла, просто у головешці нема ніфіга, фіга», – примирливо сказав Бурбон. Якщо це я з тобою не ласкавий, ти вибач. робота нервова. Ну, гаразд. Начебто вийти вдалося, вже добре. Тепер тупцювати по проспекту попрямій. Без зупинок. Там це відпочинемо. Якщо, звісно, все буде спокійно, то багато часу не займе. Але здалі проблема. А нічого, що ми так йдемо. «Я маю на увазі, що коли ми з караванами ходимо від ВДНГ, менше ніж у трьох не йдемо. Замикальний там обов'язково. І взагалі», – сказав Артем, озираючись назад. «Тут, пацане, звичайно є свій плюс, щоби караванами ходити з замикальним і з усім іншим», – почав пояснювати Бурбон. «Але зрозумій мене правильно. Їй конкретний мінус – це не відразу доходить. На своїй шкурі тільки. Я ось раніше теж боявся, що там у трьох, ми раніше з пацанами взагалі менше, ніж в п'ятьох не ходили, а то навіть в шістьох і більше. Гадаєш, допоможе? А ось ні чорта це не допомагає. Ішли ми, значить, якось із вантажем. І тому з охороною. Двоє спереду, троє в центрі Ну і замикальний типу Все, як наука вчить Від третяковки йшли до цієї, як її раніше марксистською називалася Так собі був тунель Він одразу мені не сподобався Якоюсь там гнилью тягнуло І туман стояв І видно фігово було За п'ять кроків уже нічого Ліхтар особливо не допомагав. Ну, ми мотузку вирішили прив'язати до ремня замикального. А всередині до одного, і до іншого на початку, щоби не відстати в тумані. І ось ми йдемо, значить, все нормально, спокійно, так, ніби на прогулянці. Поспішати нема куди. Нікого, тьфу, -тьфу поки не зустрічаємо. Ну, думаю, менше ніж за сорок хвилин дійдемо. «І що, менше, ніж за сорок дійшли?» Із звічливості поцікавився Артем. «Менше, значно менше, пацане. Десь посередині Толян, він у центрі йшов, запитує щось у замикального. Ну, той мовчить. Толян це саме, почекав і перепитує. Той мовчить. Толян смикує тоді за мотузку і витягає кінець, а мотузка перекушена». В натурі перекушена, навіть погань якась мокра на кінці. І цього ніде нема. І нічого ж не чули. Взагалі нічого. Я ж бо теж Столяно мішов у центрі. Він мені цей кінець показує, а в самого жишки трусяться. Ну, ми крикнули ще, типу, для порядку. Але, звичайно ж, ніхто не відповів. Уже не було кому це саме відповідати. Ну, ми перезирнулися і вперед, так що до марс... марксистської, до цієї, чи як там її тепер, дуже швидко дісталися. Може, це він пожартувати вирішив? З надією запитав Артем. Пожартувати? Може й пожартувати, але більше цього жарту на ніхто не бачив. Так що це саме. Я одну річ зрозумів. Якщо тобі Йокнутися сьогодні, сьогодні й йокнешся, і не допоможе ні охорона, ні що. Тільки йдеш через це повільніше. І всюди, крім одного тунелю, від Сухаревки до Тургенівської, там справи особливі. Я з тих пір у двох тільки ходжу, типу з напарником, якщо щось витягне. За те швидше. Зрозумів? Зрозумів. «А нас хоч на проспект Миру пустять? Я ж із цим!» Артем показав на свій автомат. «На радіальну пустять, на кільце точно ні. Тебе б і так не пустили, а з пушкою взагалі нема на що сподіватися. Але нам туди й не треба, нам взагалі там надовго зависати не можна. Привал тільки зробимо і далі». «Ти це саме, був взагалі на проспекті колись». «Маленьким тільки, а так ні», – зізнався Артем. «Ну, давай тоді я тебе, типу, в курс справи веду. «Короче, застав там нема ніяких, там це нікому не треба. Там ярмарок, ніхто не живе, так що би по-нормальному. Але там перехід на кільце, значить, на Ганзу. Радіальна станція, типу, нічийна, але її солдати Ганзи патрулюють». Щоб і порядок був, тому поводитися треба тихо, зрозумів? Інакше викинуть під три чорти і доступ на свої станції заборонять. І кукай потім. Тому ми, коли дійдемо доти, ти вилізь на перон і сиди собі тихо. І самоваром своїм він кивнув на багатостраждальний автомат ні перед ким особливо не тряси. Мені там це треба. З диким перетерти. Тобі доведеться посидіти, почекати. Дійдемо до проспекту, поговоримо. Як через цей чортів перегін до Сухаревки добиратися. Бурбон знову замок. І Артем зостався полишений на самого себе. Тунель тут був начебто непоганий. Підлога тільки сирувата. Вздовж Рейок біг туди ж, куди прямували вони, тонкий темний струмочок. Але через якийсь час почувся з боків тихий шелест і скриготливий писк, який для Артема звучав так само, як цвях, що дряпає скло, змушуючи здригатися від огиди. Маленьких тварюк не видно було поки що, але присутність їх вже начинала Відчуватися Щури Сплюнув Артем Мерзенне слово Відчуваючи як воно кидає То в жар, то в холод Вони все ще відвідували його В нічних сновидях. Хоча спогади про той страшний день Коли загинула його мати І вся його станція Затоплена щурячими потоками Вже майже стерлися з пам'яті Стерлися? Ні, вони просто пішли глибше. Як може піти в тіло загнана й невитягнута вчасно голка? Так подорожує прогавлений недостатньо вправним хірургом осколок. Спершу він причаїться й завмре, не завдяки страждань і не нагадуючи про себе, але якось задіяний невидимою силою. Цей осколок рушить своїм згубним шляхом крізь артерії, нервові вузли, розпорюючи життєво важливі органи і прирікаючи свого носія на нестерпні муки. Так і пам'ять про той день, про сліпу людь і безглусту жорстокість ненаситних тварюк, про пережиті тоді жахи сталевою голкою пішла глибоко в підсвідомість. Щоби турбувати Артема, ночами і електричним розрядом шмагати його, змушуючи рефлекторно здригатися все його тіло при вигляді цих створінь. Від одного тільки їхнього запаху. Для Артема, як і для його відчима, і, може, для інших чотирьох, котрі врятувалися тоді з ними на дрезині. Щури були чимось значно страшнішим і огиднішим, ніж для всіх інших мешканців метро. На ВДНГ щурів майже не було. Всюди стояли капкани і була розкладена отрута. Тому від їхнього вигляду Артем уже встиг відвикнути. Але решта метро ними кишіло. І він про це Е, устиг призабути Чи, може, уникав думати Коли вирішував відправитися в похід Чого, пацане, щурів злякався Єхидно поцікавився Бурбон Не любиш? Розпещений ти надто Звикай тепер Бо щурів тут у нас нікуди Але це нічого, добре навіть голодним не залишишся Додав він і підморгнув. І Артем відчув, що його починає нудити. «Але в натурі!» – продовжив Бурбон серйозно. «Ти краще бійся, коли щурів нема. Якщо немає щурів, значить тут якась бай... байда страшніша, якщо навіть щури не живуть. І якщо, пацане, ця байда не люди, то й треба боятися». А якщо щури бігають, значить нормальне місце. Звичайне. Зрозумів? З ким би не було, але з цим типом Артему точно не хотілося ділитися своїми страхами. Тому він мовчки кивнув. Щурів тут було не дуже багато. Вони уникали світла ліхтаря і були майже непомітні. Але один із них все ж зумів навернутися Артему під ноги. І Чобіт, замість того, щоб зустріти тверду поверхню, ткнувся у щось м'яке і слизьке. Пролунав огидний тихий хрускіт. Пронизливе верещання різунуло слух. Від несподіванки Артем втратив рівновагу і заледве не впав обличчям вниз разом з усім своїм спорядженням. Не бійся, пацане, не бійся, підбадьорив його бурбон. Це ще що, є в цьому гадюшнику кілька перегонів, яких вони так кишать, прямо по хребтах треба йти. І де ж бувало, під ногами приємно так похрускує. І мерзенно заіржав, задоволений справленим ефектом. Артема так і пересмикнуло, і він знову промовчав. Але кулаки його мимоволі стиснулися, і він чітко уявив, з яким задоволенням він би зараз зацідив Бурбону в ось осьмішкувату пику. Здалеку долинув раптом якийсь нерозбірливий гомін, і Артем, миттю забувши образу, обхопив руків'я автомата і запитально подивився на Бурбона. «Та не напружуйся, нормально все. Це ми вже до проспекту підійшли», – заспокоїв його той і поплескав зверхньо по плечу. Хоча він і попередив вже Артема заздалегідь, що в проспекту Миру нема ніяких застав, для Артема це все одно було незвично. Дивно було ось так одразу вийти на чужу станцію не побачивши спершу здалеку слабкого світла багаття, що означало кордон, не зустрівши на шляху жодних перешкод. Коли вони наблизилися до виходу з тунелю, гамір посилився, і помітнішою стала слабка заграва. Нарешті зліва проступила чавуна драбинка і маленький місток із огорожею що ліпився до стіни тунелю і дозволяв піднятися з колій на рівень платформи. Загуркатіли по залізних сходах, бурбовані, підковані чобатиська. І через кілька кроків тунель раптом повернув ліворуч. Вони вийшли на станцію. Одразу ж в обличчя їм ударив яскравий білий промінь. Невидимий з тунелю, збоку стояв маленький столик, за яким сидів чоловік у незнайомій і дивній сірій формі, в старовинному на перший погляд кашкеті з околичкою. Ласкаво просимо привітав він їх, відводячи ліхтар торгувати транзитом, поки бурбон. Мету, викладав мету візиту, Артем вдивлявся в те, чим була станція метро Проспект Миру. На білій платформі біля колії панувало напівтемряво, але арки світили зсередини тьма, е, тьмавим жовтим світлом, від якого Артема щось несподівано защемило в грудях. Захотілося покінчити, нарешті, з усіма формальностями і подивитися, що ж діється на самій станції там, за арками, звідки йде це до болю, знайоме затишне світло. І, хоча Артему здавалося, що раніше він не бачив нічого подібного, вигляд, освітленої м'яким світлом арки, на мить повернув його назад. У далеке минуле. І перед очима виникла дивна картина. Маленьке приміщення, залите теплим жовтим світлом. Широка тахта. На ній, напівлежачі, читає книгу молода жінка, обличчя якої не видно. Посеред обклеєної пастельними шпалерами стіни темно-синій квадрат вікна. Видиво промайнуло в його уяві і розтануло за мить, спантеличивши і розбурхавши його. Що він щойно бачив? Невже кволе світло зі станції змогло спроєктувати на незримий екран, загублений десь у підсвідомості, старий слайд із картинкою з його дитинства? Невже та молода жінка, Котра мирно читала книжку на просторій зручній тахті Його матір. Нетерпляче тицнувши митнику паспорт, погодившись, незважаючи на заперечення Бурбона, здати в камеру зберігання свій автомат на час перебування на станції, Артем заспішив, зваблений цим світлом, наче метелик за колони туди, звідки долинав базарний Гомін. Проспект Миру відрізнявся і від ВДНГ, і від Олексіївської, і від Риської. Процвітаюча Ганза могла дозволити собі провести тут освітлення краще, ніж аварійні лампи, які давали світло для тих станцій, на яких Артем устиг побувати в свідомому віці. Ні. Це були не справжні світильники з тих, що освітлювали метро ще тоді. А просто малопотужні лампи розжарювання, які звисали через кожні 20 кроків з дроту, протягнутому під стелею через усю станцію. Але для Артема, котрий звик до каламутно-червоної аварійної заграви, до мерехтливого світіння полум'я багать, до слабкого сяйва крихітних лампочок з кишенькових ліхтарів, які висвітлювали намети зсередини. Вони здавалися чимось неуявно незвичайним. Це був той самий світ, що осявав його раннє дитинство, ще там, на горі. Він вабив, нагадуючи про щось таке, що давно кануло в небуття. Опинившись на станції, Артем не кинувся до торговельних рядів, як усі інші, а притулився спиною до колони і, прикривши рукою очі, все стояв і дивився на ці лампи. Ще і ще. Дорізів очах. «Ти що, з глузду з'їхав, чи що? Ти чого на них так утупився? Без очей хочеш залишитися?» Будеш потім, як сліпе цуценя. І що мені з тобою робити?» Пролунав над вухом Артема голос Бурбона. «Якщо вже здав їм свою балалайку, подивився б, хоч що тут діється. Чого на лампочки витріщатися?» Артем неприязно глянув на Бурбона, але послухався. Народу на станції було начебто і не дуже багато, але всі розмовляли так голосно, торгуючись, закликаючи, вимагаючи та намагаючись перекричати один одного. Що стало зрозуміло, чому цей гамір чути здалеку ще на підходах до станції. На обох коліях стояли обривки потягів по кілька вагонів, пристосованих під житло вздовж платформи. В два ряди розташовувалися торговельні ядки, на яких десь похазяйські розкладене, десь поскидовано в неохайні купи, лежало різноманітне добро. З одного боку станція була відсічена залізною завісою. Там колись був вихід наверх, а в протилежному кінці, за лінією переносних огороджень, Виднілися нагромадження сірих мішків, очевидно, вогневі позиції. Під стелею було натягнуто біле полотнище з намальованим на ньому коричневим обводом, символом кільця. Там, за цією огорожею, піднімалися чотири коротких ескалатори. Перехід на кільцеву лінію і починалася територія могутньої Ганзи куди всім чужинцям було зась. За парканами і по станції походжали прикордонники Ганзи, одягнені в добротні непромокальні комбінезони зі звичними камуфляжними розводами, але чомусь сірого кольору, в таких же кепі і, в короткими, і з короткими автоматами через плече. А чому у них камуфляж сірий? Запитав Артем Бурбона «Жиру бісяться, ось чому!» презирливо відгукнувся той «Ти це, погуляй тут поки, я побазарю з деким!» Нічого особливо цікавого на ядках Артем не помітив Лежали тут чай, палиці ковбаси, Акумулятори до ліхтарів, куртки і плащі зі свинячої шкіри Якісь пошарпані книжечки, здебільшого відверта порнографія, півлітрові пляшки з якоюсь підозрілою з вигляду субстанцією, з гордим написом Самогон на криво наклеєних етикетках. І дійсно не було жодного лотка з дуркою, яку раніше можна було дістати без жодних проблем. Навіть худий. З посинілим носом і слізливими очима чоловічок, який продавав сумнівний самогон, хрипко послав Артема в баню, коли той запитав, чи нема в нього хоч трохи цієї справи. Стояла неодмінна ядка з дровами, в узлуаті поліна і гілки, які сталкери приносили з поверхні. Горіли напрочуд довго і майже не коптили. Платили за все тьмяно полискуючи кінчастими патронами до автомата Калашниками. Колись найпопулярнішої і найпоширенішої на землі зброї. 100 грамів чаю 5 патронів, палиця ковбаси 15 набоїв. Бутель самогону 20. Називали їх тут любовно, кульками. Чуєш, мужик, глянь, яка куртка крута, недорого, триста кульок, і вона твоя. Гаразд, гаразд, 250 і по руках. Дивлячись на акуратні ряди кульок на прилавках, Артем згадав, як відчим його сказав якось. Я читав колись, що Калашников пишався своїм винаходом, тим, що його автомат найпопулярнішій у світі. Говорив, що щасливий, що саме завдяки його конструкції рубежі батьківщини в безпеці. Не знаю, якби я цю машину придумав, я б, напевно, вже з глузду з'їхав. Подумати тільки, саме за допомогою твоєї конструкції вчинається більша частина вбивств на землі. Це навіть... Страшніше, ніж бути винахідником гіліотини. Один патрон одна смерть. Чиєсь забране життя. 100 грамів чаю 5 людських життів. Батон ковбаси. Будь ласка, зовсім недорого. Всього 15 життів. Якісна шкірена куртка. Сьогодні знижка, натомість 30, всього 250. Ви економите 50 чужих життів. Щоденний оборот цього ринку, мабуть, дорівнював всі решті населення метро. «Ну що, знайшов собі щось?» Щойно підійшовши, запитав Бурбон. «Нема тут нічого цікавого», – відмахнувся Артем. «Ага, точно, суцільна лажа». «Ех, пацане, є місцинки в цьому гадючнику, де все, що хочеш, дістати можна. Ідеш, а тебе зазивають навперебій. Зброя, наркотики, дівчатка, підроблені документи». Мрійливо зітхнув Бурбон. «А ці гниди?» – він кивнув на прапор Ганзи. «Влаштували тут ясла. Того не можна, цього не можна». «Гаразд!» Ходімо забирати твою матику, і треба йти далі, через перегін цей траханий. Узявши автомат Артема, вони всілися на кам'яній лаві перед входом у південний тунель. Тут було похмуро, і Бурбон спеціально вибрав саме це місце, щоби встигли звикнути очі. Короче, справи такі. Я за себе не ручаюсь. Зі мною раніше такого не було. Тому не знаю, що я робитиму, якщо ми цю, на цю байду напоримося. тьфу фу, звичайно. Постукати по дереву там і всі ці справи. Але якщо все-таки напоримося, ну, якщо я там шмарклі розпущу, або типу оглухну, це нормально ще. Але там, як я розумію, в кожного по-своєму дах зриває. Пацани наші так і не повернулися, у всякому разі, на проспект. Я гадаю, вони взагалі нікуди не повернулися, і ми об них ще спіткнемося сьогодні. Так що ти це саме, готовий будь, бо ти у нас ніжний. А от якщо я бикувати почну, кричати там, замочити тебе вирішу, ось проблема, зрозумів? Не знаю, що й робити. «Гаразд!» – зважився нарешті Бурбон, очевидно, після тривалих вагань. «Пацан, ти ніби нічого. В спину стріляти, напевно, не будеш. І я тобі свою пушку віддам, поки ми будемо через перегінце йти». «Дивись!» – попередив він, чітко дивлячись Артему в очі. «Жартів зі мною не жартуй, У мене з гумором туго». Витрусившись з рюкзака якесь ганчір'я, він обережно витягнув звідти загорнутий употертий пластиковий пакет автомат. Це теж був Калашников, але вкорочений, як у прикордонників Ганзи, з відкидним прикладом і коротким розтрубом натомість довгого дула, з мушкою на кінці, як у Артема. Магазин Бурбон з нього вийняв і прибрав назад у рюкзак закидавши зверху білизною. «Тримай!» Передав він зброю Артему. «Далеко не ховай, може знадобиться, хоча перегін то сам по собі тихий». І, не доказавши, зістрибнув на колію. раз пішли! Раніше сядеш, раніше вийдеш!» Це було страшно. Коли йшли від Веденга до Риської, Артем знав, що всяке може статися. Але все-таки через ці тун тунелі щодня туди й назад ходили люди. І зрештою попереду була населена станція, на якій їх чекали. Там було просто неприємно. І як всім і завжди неприємно йти з освітленого, спокійного місця. Навіть коли вони прямували до проспекту Миру з Риської, Незважаючи на всі сумніви, можна було втішатися думкою, що попереду одна зі станції Ганзи. Їм є куди йти, і можна буде відпочити, нічого не побоюючись. Але тут було просто страшно. Тунель, що лежав перед ними, був абсолютно чорний. Тут панувала якась незвичайна, повна, абсолютна темрява, густа і майже відчутна, пориста, наче губка. Вона жадібно вбирала промені їхнього ліхтаря, яких ледь вистачало на те, щоб висвітлити кружальце землі на крок уперед. Напружуючи щосили слух, Артем намагався вирізнити зародок того дивного хворобливого шуму, але марно. Напевно, звуки проникали через цю імлу так само важко і повільно, як і світло. Навіть під куті чоботи бурбона, що бадьоро гуркотіли всю дорогу, в цьому тунелі звучали мляво і приглушено. У правій стіні раптом виник провал. Промінь ліхтаря потонув у чорній плямі, і Артем не відразу зрозумів, що це було просто відгалуження – Яке йшло в бік від основного тунелю. Він запитально глянув на бурбона. Не бійся, міжлінійник тут був, пояснив той, «Щоби звідси прямо на кільце виїжджати без переходів для поїздів. Тільки Ганза його завалила. Там теж не дурні сидять, відкритий тунель тут залишати. Після цього вони досить довго йшли мовчки. Але тиша тиснула все більше, і під кінець Артем не витримав. «Слухай, бурбони!» – заговорив він, намагаючись розсіяти наслання. «А це правда, що тут недавно якісь відморозки на караван напали?» Той відповів не відразу. Артем подумав навіть, що він не розчув питання – і хотів повторити, але тут бурбон відгукнувся. Чув щось таке, але мені, мене тут не було тоді, точно сказати не можу. Слова його теж звучали тьмяно, і Артем заледве вловив сенс почутого, намагаючись відокремити значення слів від своїх важко перевертуваних думок про те, чому тут так погано чутно. «Як це так? Їх ніхто не бачив, чи що? Тут же з одного боку станція, і з іншого станція. Куди вони пішли?» – продовжував він. «І не тому, що це особливо цікавило, а просто для того, щоб чути свій голос». Минуло ще кілька хвилин, перш ніж Бурбон нарешті відповів. Але цього разу в Артема вже не було бажання квапити його. В голові відлунювали щойно вимовлені ним самим слова. І він був дуже заклопотаний, вслухаючись у ці відгомони. «Тут, кажуть, десь є це саме, типу люк замаскований. Його не видно так. Хіба в такій темряві взагалі щось розглянеш?» З якимось неприродним роздратуванням, додав Бурбон. Знадобився час, щоб Артем зміг згадати, про що вони говорили. Болісно спробувати вчепитися за гачок сенсу і знову щось запитати. Просто тому, що хотів продовжувати розмову, яка хоч і була дуже незграбна і важка, але зато рятувала їх від тиші. А тут завжди так темно. Запитав Артем, злякано відчуваючи, що його слова прозвучали занадто тихо. Не би йому заклало вуха. «Темно? Тут завжди. Крізь темно. Гряде велика пітьма. І огорне вона світ. І пануватиме вічно». Роблячи дивні паузи, відгукнувся Бурбон. «Це що?» «Книжка якась!» – промовив Артем, зауважуючи подумки, що йому доводиться докладати все більших зусиль, щоб розчути власні слова. І мимохідь, звернувши увагу на те, що мовлення Бурбона, лякаючи, змінилося. Однак в Артема було надто мало сил, щоб здивуватися цьому. «Книжка!» «Бійся, істин прихованих у древніх фоліантах, де слова витіснені золотом, і папір аспидно-чорний не тліє», – сказав Бурбон важко, і Артема вжалила думка, що той чомусь більше не озирається, як раніше, коли звертався до нього. «Гарно!» Майже закричав Артем. Звідки це? І краса буде повалена і розтоптана. І задихнуться пророки, Силкуючись вимовити пророцтва свої. Поза як день прийдешній буде чорніший Від їхніх найзловісніших страхів. І те, що вони уздрять, отруїть їхній розум. Глухо продовжив Бурбон і, раптово зупинившись, різко повернув голову вліво, так що Артему почулося навіть як тріщать його шийні хребці, і зазирнув хлопцю прямо в очі. Від побаченого Артем відсахнувся. Очі Бурбона були широко розплющені, але зіниці найдивовижно звужені. Вони перетворились у дві крихітні цятини, хоча в непроглядній пітьмі тунелю повинні були здаватися навпаки більшими в спробі зачерпнути якомога більше світла. Обличчя його виявилося неприродно спокійним. Жоден мускул не був напружений. І навіть зникла постійна презирлива посмішка. «Я помер», – промовив Бурбон. «Мене більше нема». І прямий, наче шпала, гепнувся до лілиці. І водночас в вуха Артему ввірвався той самий жахливий звук. Але тепер... Він не розростався і посилювався поступово, як це було тоді. Ні, а він гримнув одразу на всю потугу, оглушивши і вибивши на мить землю з-під ніг. У цьому місці звук був значно могутніший, ніж попереднього разу. І Артем, розпластаний на землі, розчавлений, довго не міг зібрати волю в кулак, щоб підвестися. Затиснувши руками вуха, як тоді, закричавши на межі можливостей своїх зв'язок, Артем рвонувся і піднявся на ноги. Потім, підхопивши ліхтар, що випав з рук Бурбона, він почав гарячково нишпорити ним по стінах, намагаючись знайти джерело з шуму, розірвану трубу. Але труби тут були абсолютно цілі. Звук ішов звідкись зверху. Не знайшовши нічого підозрілого, Артем повернувся до бурбона. Той нерухомо лежав в тій самій позі, і коли Артем перевернув його горілиць, той з жахом побачив, що очі в нього все ще розплющені. Насилу згадуючи, що слід робити в таких випадках, Артем поклав йому руку на зап'ястя, щоб почути пульс хай кволи, наче нитка. Нехай переривчастий, але почути. Марно. Тоді він схопив бурбона за руки і, обливаючись потом, потягнув його важкенну тушу вперед. Геть від цього місця. Це було диявольськи важко. Але він навіть забув зняти з попутника рюкзак. Через кілька десятків кроків Артем раптом спіткнувся об щось м'яке і вніс Ударив нудотний, солодкуватий запах. Йому відразу згадалися слова «Ми об них ще спіткнемося». І він, намагаючись не дивитися під ноги, роблячи подвійне зусилля, проминув розпростерті на рейках тіла. І все тягнув, тягнув Бурбона за собою. Голова Бурбона безживно звисала. Його холонучі руки вислизали зі спітнілих від напруги долонь Артема, але він не звертав на це уваги, він не хотів звертати на це уваги, він повинен був витягнути Бурбона звідти, адже він обіцяв йому, адже вони домовилися.